اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد عباد آل آل آل الله اوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى كما اوصى انفسهم ولمن ذلك فقد فاز المتقون وغزوت كياني بعد قمت الله تبارك وتعالى نزله بي له كنت في منام نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم na wala mwanadamu tunachukua nafasi hii kwa nafsi yangu na waislamu wote kama tum pia Allah tabarakataala kwa sababu acha Mungu je ni kafaulu Allah kwenye Qur'an tukumbuke katika hilo hapa ilipo sema ya lazi la anutaqullah katukati yenyu inaamini Msialla kikaansa kumcha msieni wala kikaansa kumcha kama na watu wamsialla kithawasawa kwa Ku kufuata mwelekeo yote ta ala tabarakataala bas na kuchagwa baadhi na kuachwa baadhi wote wafuatwe kadhalika na kujiepusha na makataza ambao lote kyakataza kwa mwanadamu yote haya. Ukifanya hivyo Allah Subhanahu wa anasema ta wala tamutuna illa tumuslimun wala musifa smuf wal ni Waislamu Huwezi kufahamu Uislamu kama shaka ya kiislamu. Islamu na mpango nao huufatili, huujui, huutekeleze vile vilivyo, huwezi kutabata bofu aliyokenani muislamu. Ni kama muislamu anayebaye kujitahidi kutekeleza ya Allah ya tabaraka Tabarakataala na pia kujiepusha maumbao naakataza la Tabarakataala kadhalika mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalatu ambia itakhilahaa haina kunta inta alabu watifal ulipo sala za Mungu usalama simu kama leo Ramadhani au Juma siku gosho atakuwa tabaraka mshaala tabarakataala wote na popote ulipo tabaraka tabarakataala sasa kuna mamlaka una mamlaka ni mwanamme ni mwanamke una uwezo una uwezo wa nini ni kwamba itaqila haithu makuntsam sala wakati ulipo. uzao wa tukemani tuko ndani ya siku moja katika siku ambayo waislamu eh, hupe ujumbe kwa Ijumaa ambao wafanye katika maisha yao ya kila siku leo tazungumzia kwamba nafasi ya vijana katika uma wa nasasa nafasi ya vijana katika uma wa Kiislamu. E, kwa nini ni maujui hii? Kwa sababu waadhu ya Islamu na watakuta vijana ili waingize katika mambo yasiyofaa. Vijana ndio walevi, vijana ndio washarati, vijana ndio wanafanya mambo ya umalaya, vijana ndio wana kucheza ya mziki, vijana kwa kumpirani muda wote, nibadala hazina watu. Dini ya Allah nini? Haina mwenyewe sasa maadui wa dini kutumia fursa hii kuweza kuwawateka kuwa vijana wa Kiislamu na kuwatoa katika nafasi ambapo kwa hapa nafasi kubwa sana ya kuibeka ni kutangaza dini yala, ala. Kili, ya Allah subhanahu hili bila viongozi wa Kiislamu <coughs> bila ya wazazi wa Kiislamu kulishughulikia vile video basi vijana wote watapotea na vijana kipotea ni yeye tapotee dini. mwenyewe haina kuilingania la kuifanyia kazi wala kuifatilia ibada isikose wafanyaji ibada kwa sababu wazee ndio nini? Ndiyo tunaondoka wazee lakini vijana wakiwepo watafanya makubwa sana katika dini ya Kiislamu. Hivi sasa ukiangazia hali ni nzito kwa jamii za Kiislamu. Vijana wengi wametekwa na mifumo dhalimu. Wametekwa katika uovu wamepekwa katika ubaya kijana naona kama yeye hajaendelea kama hana boyfriend wake basi ningeambia kwamba yeye lazima wana ge boyfriend gesalt lakini siku wao unachukua tu huo ujana kijana ana kwamba kwa kijana mpakae unadisha nyele zake au anyo upande mmoja pande moja aache unaona kijana kijana kijana kama kijana kama hakupaswa wale ya kumvuka kwaada kwaisaidi haja kubwa ndio ujana ndio ule ehe sasa hapa kiacho ya islamu atonekana ye simu yenye yenye maana si mrembo kama tafa ijabu lazima afae masqet au imatait ave tu viadabu wa jamaa ya kuchalika ah yule ni eh, mrembo hivi ndivyo ambavyo ridul harbu lilmuslimin watu wa magharibi islamu afike pale Abaki kijana kiislamu ni mbau msalaba. Hapa nasibu Aisha umaka anan salama kubwa kwenye shugha lake ndio maendeleo yale. Kijana huyo Muislamu bey dini yake hejui. Allah amnyunyua Muislamu hutekelezi anabakia jina tu. Sana sana utakuja kutana kijana kama huyu baada kama amekufa kwa kuzika kumbe Muislamu. Lamna nakuja kuote, mheshimiwa ongeeshani kwa kumbe lakini yeye na makafiri ana tofauti na wao sasa ipo haja kuangazia nafasi vijana katika islam ili vijana wachukue nafasi yao tu tukwamba wale ambao walinusuru da'wa ya Mtume Muhammad sala salamu Islam ni vijana wale ambao walipokea Islamu wakati wa raswana utangazo wa islam ni vijana wakopokea Islamu wakauhami mpaka leo tupo nao ni vijana tukalia kinali bila salif kijana kile zaini bilharisa kijana kinausama bin zain kijana wote ni vijana wadogo wadogo ambao walibebani wakachukua wakaisimamia mpaka leo uislamu ufike mashariki na magharibi lakilinanisha vijana leo na vijana wale kwa wapi waislamu pale makkah wakikutana wakisomeshana uislamu katika halaka ya mwanzo kabisa kituo cha mwanzo cha kusomea uislamu ni nyumbani kwa al-Arqam ibn Abi al -arkam abil -arkam, kijana wa miaka 17 kama ana na nyumba na Rasulullah mktawa na mwanasomea pale mtume huko pale anafundisha dini kwa al-Arqam ibn Abi al-Arqam kijana wa miaka 17 sasa hebu fikiria kama leo unakijana wa miaka 17 unaliumba au na kijana wako wa miaka 17 anamsada gani katika Uislamu sana sana la ila haula wala ila haula huko yuko bahijelewi sana na sielewa katika dunia yake sasa hawa ni vijana ambao walihamidi dini mpaka leo tunao al-Arkam bin Abi al-Arkam ndio ni Muhammad صلى الله عليه وسلم akatuambia katika hadith sahihi iki pande mfano kabla khamsi yatimia matano vizuri kabla hujifika na matano katika matano akasema shababu ka kabla haramika utime hujanaako vizuri kabla jokom mtu mzima kama kusoma soma katika ujana ibada yipindi sana katika ujana unzeni unamalizia itikafu vislamo fanya katika ujana wako ndio maana akasema shababu ka kabla e kabla haramika tumevizuria nako kabla utuuzima wako fanya hilo Sasa vijana angapi leo unakuta wanahangaika katika ziofaa bali hata katika utuuzima anamwaza ta Allah tabarakatala utoni 40 45 baadae anaanza kwenda mpiraaji baadae anaanza kwa nakimada anaanza pumbe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atari kwa sababu na vitu vyake hasa kama mimi nishakufa niondoke nikimevizuru utuzima wangu fanya mafunao toba hilo alikomoke kama neno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kazaalika kusimatia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh kwamba la lan fazula qadma 'abdu yawm al-qiyama kama siku ya kiyama patakuwa na masali masali yenyewe mtakaulizwa ya huyo ataulizwa wa shababihi kimaablaho hapa kijana ujana wake aliutumiaje aliuchakaza katika mambo yapi Asa kijana kiislamu islamu utauliza hujana uliutumiaje katika madanguro kukaa vijiweni Jobleskona kupiga songo za hapo djabu kunyewa simijoi na gami kutembea uchi kwa mtoto wa kiislamu kuvasu ruali mpasuko ndiyo ndio nitumia hizo tajieleza maelezo fa wajae watoto wenu watakuwa na masali mbele ya Allah Tabaraka ta'ala wataulizwa wawa wao utumiaje sasa angalia kijana wako anaponje kondaje atasalimika mbele za Allah au watatupa motoni kijana wako kwa waze na kwambieni maneno haya kila mmoja mkamate kijana wake kwa sawa sawa wapi ni kijana kwa katika zoeheri au katika ya gani katika njia ya mauti kwa dalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hakiwafundishe vijana maarifa mbalimbali ili wapate kujitambua na kujielewa kusa kijana atafika ya mambo yanaganda ya katika ubongo wake maisha yake yote na anatumikia angalia alipomwambia Abdala bin Abbas akamwambia huyu afukana vijana anajua kijana Ana ya kula mkijana ini ualimuka kalimatu na kukufunisha maneno No, mengi akata, akata, kwa mba mba na mafunzo maneno mkakaa kaadadia kwamba katika maneno haya ambao kafundishwa huyu kijana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala sallama akamfundisha akamwambia mengi kabisa katika maenekezo lakini katika maenekezo alimpa akamwambia kwamba fahamu kwamba ile ambalo uliopanga likupata ile fahamu hilo kanguisha mengi kijana huyu kwa sasa tufundishe kijana Tumegakatika kuanda vijana kuubeba Uislamu kuutumikia kuutangaza kuufanyia kazi kwenye kila kona kama mtume alikuwa na mambo maalumu kwa vijana huyu Abdur bin Abbas anamdii ni mwalimu kanakufundisha masalan hata Muazi bin Jabal kijana mtume kama ya Muadh ya Muadh anamfundisha kwamba atajiri ma haki ya Allah ala alibadi unazijua hakizalaka jaza unajua wewe hata muulize kijana hapo mojini anajua dini yake, anajua islamu wake, anajua anajua wajibu wake anajua majukumu yake, anajua kwa duniani kufanya nini? Hii jukumu lake ni lipi? Ni vile ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akiwa aliyekuja kuandaa wenye kutumikia umma wa, wa islamu. Ondari ibn Abi salama siku moja alikuwa nakula mbele za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutumaka bi ha gulam ana نقول kijana samillah samillah tunakula samillah tuna bismillah kwao nakutania mafunzo mengi kabisa Mbali mbali, maalumu kwa ajili ya vijana kuweza kuwa majukumu ya dini gani ya dini ya islam mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam alikuwa vijana na ndio maana hata baada ya kufa vijana akafanya kazi alwanda vijana kuwa viongozi hukubeba umma wa Islam ndiyo maana wale vijana aliwandaa na kuwatayarisha tunakuta alipokufa Ndiyo aliongoza Islam angalia kina baba ushbibi vijana ambaye uongozi baada ya kufa rasulullah sallallahu alayhi wa ala salam angalia kina umar ibn khattab vijana hawa ambao aliwandaa kuwa viongozi, viongozi. wa Kiislamu wa kuufanya Uislamu uweze kutala maisha ya watu wala kurudi nyuma angalia watu kama hawa angalia kina Uthman bin Afan kina Ali bin Abi Talib ni vijana wala kuwa ni viongozi sasa umma wa Kiislamu unapaswa kuandaa viongozi wa Kiislamu ambao ni vijana watakuwa ni viongozi wa Kiislamu kwa sheria gani ya Kiislamu sio sheria za ketea hapa nifuzo kwamba Rasulullah aliendaa vijana na kushika nafasi ya uongozi Wengi wakaandaa kuondofanya biashara. Viongozi kaza kufanya biashara, vijenzi kufanya kazi ya biashara. Kadhaa ikawengine kwa wafanya kwa wapakazi au lengeniaje kazi ya dawa. Akamtoa maadhi mzee bali kufanya dawa. Katika magonjomani basi. Wengine ikawandaa katika ushuhana ukakamavu. Ushuhana na Sasa kijana wa Kislauli ana mkata tatu, fajiri imepita, anajinyonga kabisa, anachoka kabisa na mswaki wake duigo. Hawa watu wote katika ambapo tamaa na ujasiri hajiwezi. Akiwe basi shekeza dugu la maji asimechoka mbongo na uma. Subhanallah. Sadikiana na aya ya 13, mbongo na uma. Wajua aya ya 40 inachokuaje. Inachokuaje? Kwa vidana kwa mgoi-goi. Pawafanyie mambo ya kufanya kwa tamaa na ujasiri kama ambavyo aliandama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bao angalia katika eh sasa lazima la mtume aipofanya mpango katika fatu kumaka kwa kuikomboa maka basi mwanamke mmoja alifanya barua hasibi hasib ibn abd kama ya kuvujisha habari kule maka hasib akitaka ihifadhi watu kule mtume Muhammad sallallahu wa wasallam akatuma vijana watatu kwa mfatuli mwanamke akiwemo Ali ibn Abi Talib na Qibad bin Aswad na Muhammad bin Maslama Akawaendeni kuna mwanamke aka na barua akachukua ile barua. Wakamfukuza mpaka akampata baada kumpata kama tipe barua olepele kama aka. Sasa kuna barua akakataa. Wale vijana akasema hapa na Rasulullah yeye ni msomo wa kweli wacha kipanya wakaarusha mapanga yao juu kurusha ndio kwa dada. Sasa Allah tutokata tutokata kipande kipande ile barua ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Mwanamke akatoa ile barua katika zile zake kwa habibi. Hali vijana ambao wana uchunguo na Uislamu wakakamagu majasiri mwenye na deni yao hasa leo vijana wetu wakoje anaochekiwaza asilize mziki mpaka anapolala unakuta vijana kwenye madaradaa na vitu wili vijana wamekaa kwenye masjido wameko nausikiliza tu sasa kitikia ni muziki si si si kapapa Quran au kuna maida nausikilizwa ani mziki nasikilizwa kama kijana anao wana mziki na kijana atakuwaje fikira zake anao mziki kuangalia kijana kama atakuwaje ni hatari kisha hatari Kuma kiislam kuna vijana kama hawa vijana ambao mudonosa nasinzia uko kijana nasinzia hana la maana wala kwa ajili ya dini yake kijana ambaye baada leo wasalia wazazi wake leo ni bado baba anategemea kwa wazazi wake kwenye kila kitu hakika ndugu zangu ni msiba mkubwa kuma kislamu, amba kislamu, kwa Kiislamu ambao unafikia jamii ya Kiislamu kwamba vijana wanaharibiwa sasa ni jukumu la viongozi wa Kiislamu jukumu la wazazi kuwaleesha vijana katika njia sawa ili ili Muislamu mpate kuendelea na afuate radhi za Allah Subhanahu wa kujalieni Wislamu waheri na wa na pia ajali vijana wetu vijana wazuri wenye kutetea na kushikamana na kushikamana na wislamu na kuutangaza kwenye kila kona kwa nyala ya kwetu ni mwenza ahad الفرض صلى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على رسول محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم تتقي الله تبارك وتعالى دוגو زو توي imani na kuusieni kumsha Allah tabarakata ala kwa sababu tafadhala mutaqon wala cha Mungu ninyo kafaulu la unakuja kufanya kazi ya kujituma kiibada, kimarifa na kutekeleza islam kwenye ile sekta meshayaapa klasik. Kuonea kwa Mungu tumekalaka nani hadi sala tabarakataala. Nijeimani tunazungumzia hali maalumu kwa vijana wetu wa islam. Kila mmoja azindukane kusuhali kama hii. Kwa sababu vijana wanaruguniwa kuna uvamizi wa magharibi kuvamia biladi za islam kuarubuni vijana. Wanajua hawa ndio wenye kushikamana na dini. Saka kama kijana yuko obvious dini yake hejui, mke wake atakuwaji. Watoto wake watakuwaaje? Kama kijana hana msukujua katika dini yake, hajiswa nafaka wala halio ikhlasi yake Unataraji kijana kama huyo mke wake atakuwaaje? Mtoto Ni masufuri matupu ambao latamadhara katika jamii ya kwa baadaye. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kwa kukakama kushikamana vijana porejea katika nafasi yao ile ambayo Allah amewapa kama vijana wa Kiislamu. E, Tumalizi tumalizie hotuba leo kumtaja kijana mmoja tu, katika vijana katika uslamu. Uslamu wa Kislamu aliyefanya kazi kubwa sana katika Uislamu huu. Uislamu una vijana wengi walijituma katika kwa ya Allah tabaraka Taala. Tumwangalie kijana mmoja ambaye alizaliwa mwaka 145 Hijiria. Na akafa mwaka tatu Hijiria umri ukiwa mdogo lakini kufanya mambo kubwa asi mwingine ni Haruna ar Harun Haruna Raffi ni kijana ambaye yeye alizaliwa mwaka moja 145 hijiria yeye kijana huyu aliweza kutawala uhalifa ile serikali ya Kiislamu ya Kilimwengu mwaka wake kwenye Baghdad mwaka mwaka sabini hijiria yani kijana maka makasri na 5 anakuwa ni kiongozi wa dola sio dola Tanzania dola ulimwengu mungu mzima bora manifu yefika kuanzia Asia kuanzia Bara Arabu kuanzia maeneo mbalimbali katika Misri Tunisia wapi kote ni kiongozoni huyu kijana yeye 25 tasawari kijana kama huyo usajiliza maarifa utakapata wapi kasoma sanga alijuaje kwa lakini aliweza nakafanya kazi Uislamu kashika hatamu kubwa sana inaitwa huyu wakati wake ni asru al -izdihar ni nizam ambao islam ulingara kwenye kila kona kuni biashara islamu kwa juu katika teknolojia kwa juu katika maarifa kwa juu katika elimu kwa juu pia katika kuwa na mapambano kwa juu nizam za harun al-rashid vijana ni 25 tu basi sasa leo vijana kijana 30 huko nje ukoje ukoje je una, unaweza jambo gani katika deni hii harun al-rashid kwa kwa vijana aliandaliwa yeye alisoma kwa alimu katika maulamau wa iraqi Sheikh al-Kifahi katika mshehe wake huyo msume al-Kifahi na al-Fadli Rabi babi katika al-Fadli babi katika maulamau wa msume al-Kifahi sasa alipopata uongozi wa sunan ni kwamba ni ali alimjuzi katika dunia hapa hakuweza kunyang'ika wala kutetereka kijana hapa katika watawala wake serikali ya Kirumi wale wa Roma Roman Empire ikilipa ikilipa kodi serikali ya Kiislamu jinsi ya kuibajisi katika serikali ya Kiislamu kuanzia makam 181 injuria wale wa Rumi katika serikali ya Kiislamu kijano wa 95 kwa inahamisha wasipopaa wakati wanamlipa jizia katika serikali ya Kiislamu ndio linapidisia au mkongoto au zinapigwa wengine katazalali kwamba hapana tunalipa na hukuja ni adhla madhalili mbele ya utawala wa Kiislamu mpaka kijana na posta bijana kijana mmoja tu ambaye kafanya wakubwa katika mambo wa fulani e, mwaka moja, 186 hiliya mfalme mmoja wa, wa Rumi aligoma kulipa ile dhihi ya kulipa serikali ya Kisalani Aligoma, aliyetwa nakfura, Khufura kamisa hapana silipi basi Silipi, akagoma basi baada ya kugoma ni mfalme akaandika barua anampeleka ni Harun ar anasema minafur malika romu kuta kwa mfalme falme wa romu bila haruna rashidi malik alarab wa haruna rashidi wa sasa mengi akatuma barua ikiuko tukana wetu lakini haruna rashidi tekefanya kuonyesha kuwa na nguvu ile barua ilijoeza kupanda vile kama kitu hakuna ya barua alafu barua una maana yote unidai kwa katasifu akamgeuzia nyuma kwa ile akamwambia mimi Harun ar-Rashid al amiru al-mu'minin kwa Harun ar kiongozi wa waumini mimi ni wa wasomali wa hapana mimi ni amiru al-mu'minin kiongozi wa akasema lanakul wa vile leo mwendekee barua rais wa Ndiyo waislamu walifikia hatua hiyo kama mbwa wa hurumi wewe. Kama ni kama mbwa, nisae isemkaambia ibnatul kafira, kafiri wewe. Akamwambia sasa, mnakwambia kitakachofuata waljabu ma'tharu, jibu utaliona. Du na mtasimasila kusikia jibu utaliona. Sila kusikia jibu utaliona. Baadaye nafika mmejeza kutoka kuvamia kwa huruma, na kuashikisha adabu, wakawa wengi na wakatekwa, wakashika adabu yao kwa vijana mmoja katika kidunia kiislamu kabadisha tarehe leo leo wa mafasili mtufikia Harun ar-Rashid na wanakumbuka aliyofanya wa nini Harun ar-Rashid nakumbuka aliyofanya nini kafanya makubwa kwa shiada makafiri katika ile mungu huu ndio maana kwamba wanamuota Harun ar-Rashid leo huyu ni mmoja katika vijana wa Kiislamu miaka 25 tu kafikisha dunia asa vulele leo mkoje kipi mnakiweza mnafanya nini katika ummah huu mko wapi vijana wa lipi mnaufanyia ummah huu wa islamu Upate kushika nafasi yake kipi mnakifanya vijana wasindokane na pia na wazazi wasindokane kuweza kuashika vijana kufanya kazi kubwa sana kwa ajili ya allah tabarakataala naweza <coughs> kuuliza hawa walisoma wapi uliza bakara wapi yeni garadetoisho eso gani umara ile samawaki ali kasamawaki usmani kasamawaki wan shikamala na duniani yao uislamu ni nuru utakapo na uislamu nuru kutapopote pale ulipo ndugaza mkemali ala tabarakata na tumlisha amri ambako yaze mwenyewe kama muhammad على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد ربهم اللهم الان الخلفاء الراشدين ابا بكر الصديق عمر بن الخطاب بثمان بن نافع علي بن ابي طالب اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعدو الله شركاؤه ومشركينه واو سجود للمسلمين وقال كلمه الحق ودين اللهم انصرنا لمن يادانا وانصرنا لمظلومنا وانصرنا علينا انك في القلغز العظيم انك كل شيء قدير الله تفوق والسلام تسيير الاسلام تنصر الاسلام Allah yafaze vijana wetu wenyewe katika sala ya Mwenyezi Mungu ndugu zetu walio kufa samai makosa yao wenye maradhi uponywe maradhi yao wenye mileno ilipendelee yao Mungu niaye msaidie haja yake ورحمه الله ورحمه <تصفيق> وقال في صلاة الركع